Придота. не хочу більш нічого, крутилося в її голові. Кілька останніх тижнів вона жила так, ніби стояла на гребені даху, і протяг обвівав її з усіх боків. Дана боялася цього відчуття і водночас шалено бажала ще раз пережити ці божевільні, захоплюючі хвилини передчуття смерти. Вона знала, що це таке. Тоді їй виповнилося чотири роки. Зі своєю вірною подружкою Святкою вони порпалися в пісочнику, намагаючися зробити скупи сирого, тільки но завезеного з берега річки Піску пиріг для ляльок. Хто не знає, що таке вологий, ніжний, мілкий пісочок, той ніколи не був дитиною. Святка навіть хотіла спробувати його на смак. Дівчата не одразу зрозуміли, що трапилося, коли з під'їзду вискочила їхня сусідка, двадцятирічна красуня з циганським іменем Зарема і, вхопивши обох за руки, потягла сходами їхнього чотирьохповерхового будинку на самий дах. Дівчата риготали і не пручалися. Вони давно і зацікавлено спостерігались за чорнокосою красуною і вважали, що вона схожа на білосніжку із казки про сімох гномів. Зарема тягла їх сходами, потім відчинила люк, та Селоміць втягнула обох на заборонене для дитячих ігор горище. Потім вони піднялися на дах, і Зарема, міцно тримаючи подруг за руки, встала на самісінький край. А далі почалося щось незрозуміле. Зарема щось кричала страшним голосом і, боляче, ніби лищатами, стискала дитячі долоні. Під будинком одразу ж почали збиратися люди. Крізь сльози Дана бачила, як чоловіки розстеляють на асфальті ковдри та перини, як голосять жінки, а у двір заїжджають дві машини – темно-синє, міліцейська та червона пожежна. Потім із пронизливим виттям приїхала ще одна, швидка. «Я зараз скину їх униз!» – кричала Зарема. «І стрибну сама! Нам усім не жити! Відпустіть його, суки! Я хочу його бачити! Він ні в чому не винен! Ще один крок, і я скину їх униз!» – кричала вона одному з пожежників, який почав підніматися на дах блискучими розсувними сходами. «Відпусти!» – ревіла святка та намагалася вкусити божевільну за руку. Зловісно зареготавши, Зарема почала кружляти на самому краю, розкручуючи у двох руках, як баласт переляканих подруг. Дана бачила, як під її ногами страшна порожнеча із крихітними фігурками людей, що скупчилися внизу, змінюється на смоляне покриття даху. Внизу здійнявся страшний галас. У натовпі знепритомніли кілька сусідок – під самими носаками своїх сандалів Дана бачила прірву, і раптом їй закортіло стрибнути. Вона була впевнена, що полетить, що її нинішня оболонка одразу ж розтане у повітрі, а натомість вона перетвориться на пташку. Тоді вона вперше зрозуміла, що має недосконалу оболонку, не на політи. Як потім розповідали сусіди, це тривало кілька годин, аж поки у міліцейському газику до будинка підвезли уязненого чоловіка Зареми. І він умовив дружину відпустити дітей. Що було потім, Дана не пам'ятала, але відчуття безмежного простору, який обіцяв спокій та політ, лишилося із нею назавжди. І от зараз їй знову здалося, що вона балансує на краю прірви. І ім'я цієї прірви Орест. Вона намагалася звільнитися від цих думок, але не могла втриматися від того, щоби зайвий раз не пройти повз гостьову залу і подивитися, що там поробляє цей гітарист-приблуда. Вона хотіла, щоб його не було. Вона хотіла бачити його щодня. Вона ненавиділа його. Вона помічала, що і він спостерігає за нею. І ці красномовні погляди здавалися їй ворожими. Кожного разу, коли він йшов за викликом, у даниній душі піднімалася темна хвиля гніву і огиди. Подумки вона називала всіх своїх службовців повіями, хоча й усіляко культивувала в них думку, що вони виконують почесну місію порятунку жінок від самотності і позбавляють їх інших комплексів. З жахом та захватом, через ненависть та презирство вона розуміла, що закохалася, закохалась вперше. У продажного нікчему, який до того ж виявився років на десять молодшим від неї. Надійний тил, яким усі ці роки був для неї Пет-Пет, так вона називала чоловіка, зрушився, захитався за її спиною і сунувся кудись у бік. Вона знову стояла на гребені даху з шаленним бажанням скоріше стрибнути униз.